Ja, då är vi tillbaka igen då. Eh faktiskt med eh, en nya eh MP3-spelaren jag eh och vi har eh, är ganska svettig här, jag måste blåsa ut. Jag mumlar på lite grann. Det kommer lite myggar här. Och vi ska se att det tickar här nu va. Ja. Ja, vi kör recording då. Och vi har gått och några mikrofoner vi har måndagen. Den 22. Je vi nere. 29. Och där har det varit väldigt knepigt väder Ved, faktiskt i flera veckor. Man har haft till och med vinterjacka på sig. Jag somander den 22 juni 2009 Gunnar med mikrofon här. Det är andra gången jag spelar in. Eh med den här nya MP3-spelaren då. Och eh, just nu har ju solen gått lite grann i mån här. Och eh, jag tog lite saft och kex. Och eh, ja, vad har hänt sen sist här? Jag har problem med muskelverk i axeln eller, eller skuldran och liknande här. Så jag måste ta kontakt med någon sjukkunnast och liknande här. Jag verkar inte vilja gå över. Ja, inga blåbär ännu här. Det är en liten skog här. Man kan sätta över sanda, sanda ängar då. Och lite mygger, mygger som kommer här. Och att jag är svettig. Jag har suttit här förut också med den gamla apparaten. Eh, Musicwebtown.com kan vi glömma. De lägger ner gratistjänsterna och det blir betaltjänster. Där kan man ju skicka upp 200 filer. Varje konto har 10 000 megabyte eller 10 gigabyte. Men nu är det slut med det då. Från första juli. Allt kommer att försvinna där. Jag har skickat upp i många år där. Enorma mängder. Jag vet inte hur många konton jag har. Här fick jag ficka väl mygga kanske. Jag har svettigt här. När solen försvann. Och det är mycket myggar här så jag får väl fäktar lite grann här. Jag var ute så jag var ute faktiskt. Ja. Jag var väl ute på onsdag torsdan förra gången va. Enniby där. Och så var det skön fysingen där va. Och där för innan var det handlade i Rosersberg där så att förra förra veckan blev det alltså 3 och 1/2 mil. Vad inte mer. Onsdag och torsdag alltså var hemma fredag lördag. Söndags så ska det faktiskt komma regn va. Jag tände lite sopor. Tvätta två köksmattor frost av frysen här Jag måste ju lämna en privat rapport här är som jag är, jag noterar, observerar och eh, kommenterar va och analyserar. Eh, det här är Gunilla mikrofon. Så ni kodkraskar mig hörar, det är väl Sandvägen som går och här som blir TB-vägelsen. Ja. Sandas ja. jag. Okej, berätta det här att eh, den där karl uppe i taket då med en svensk kvinna och en bebis hon hon försvann ju för länge sen. Men han var ju kvar men han borde ju ha flyttat härifrån då. Han har ju två döttrar då med en annan kvinna då nu nu utländskt som som den mamman har hand om. Men vad jag fattar är så har den här tjejen med bebisen stucket då. Och han har inte alls flyttat härifrån utan han bor alltså kvar i huset. Och han bor längs eh, längs ner finns ju bara två lägenheter men jag tror han bor på en trappa för han åkte ingen hiss men han mat på sig för Nika så att han bor kvar i huset alltså. Men då kanske jag slipper cigarettaska och och och sånt och de där bebisen är borta ja. Då har han, han förlorat två stycken kvinnor och sammanlagt tre barn. För han betalar för så flyttar in en mamma med en pojke och flicka och en hund också. De sov en natt sen är de borta. Och några nya namn har ju inte kommit på tavlan. Eh, lite övertryckt där. Och det är kåltrasten som sjunger och här har vi holkar för trastar och sånt här. Där mullar på lite grann, men det är ju inte kallt precis och det ska inte komma något regn och det är mycket mygg här så jag får fekta på här då. Han blev tillplattad där. Kåltrasten sitter och sjunger här och det är, det är väl frästa mitt emot där på andra sidan Sandvägen. Och eh, det tickar på här. Då börjar det komma ganska mycket myggor här och sånt, när man är svettig. Eh, eh, söndagen, ja. det skulle ju komma regn nämligen. Tömde sopor och sen upp till Ica och skickade iväg en cd till studion. Lade räkningarna som jag glömde sist på lådan för hemsida.net och ge och Lindberg 450 spänn. Beställning, förskådsbetalning på hängslen 155 kronor och en CD till studion Och så såg jag på löpsedeln att om det var Expressen hade granskat alla gatorna i sikterna av kommunen Ja det är så mycket inbrott Men såg jag inte på webben Och sen här kommer en häst där e, Småflickorna har inte med sig någon ridpiskor Because we don't like spanking Här kommer några fötter som rör på sig. Här fäktar man vilt med armarna här. Jag försöker koncentrera mig, det är inte så lätt. Här kanske inte hörs, eller hörs jag. Här är solglasögon. Här har man solglasögon på sig, fast det är ingen sol. Så Carl bor alltså kvar i huset då. Längst ner någonstans, inom mindre lägenhet. Och de nya, de sover en natt sen de är borta. De har en massa oväsen från Srandavägen också. Eh uh, mycket mygg här som jag får effekt av helt här. Och eh uh, mycket var inflygning här. I söndag står jag så handlar jag faktiskt och hämtar de där byxorna. Storlek 58 faktiskt, men jag kan inte ha dem. Och jag har gjort det i ordning här. Eh uh, returfraktsedel och skicka tillbaka dem och begära storlek 60. Jag försöker sträcka ut dem litegrann men Jag förbereder att eh, jag ska hämta min, min nya digital filmkamera kommer i veckan med lapp i lådan, den är betald där eh, Netonet.se Den är bara att hämta då, 1100 kronor Vattentet och sånt, den ska vi filma kossor och allting med Den här lilla från Kina, den funkar bara i en minut Så när jag hämtar den nya digital filmkamera här nu i veckan på, på ICA Den kommer till e-posten när de har skickat iväg den så ska vi skicka tillbaka byxorna och be era storlek 60 istället. Eh Men jag fick ju syn på en kaffebryggare nämligen. Och jag har ju en gammal Philips kaffe där. Jag har ju fler men där köpte jag faktiskt när jag flyttade in i mars så den är ju eh nästan 14 år gammal. En väldigt snygg kaffebryggare faktiskt, men det blir väldigt besvärligt det där. Ryggsäck, väska på plats på så där grej, om den där stora kartongen där. Ja, jag jag släpa och gick några meter, så fick jag vila då. Men till slut så kom jag ju hem, åkte hissen upp. Och det blev över 800 kr där sammantaget och så byxorna kostade ju också en 389. Så det försvannde pengar. 8800 kr är kvar nu. Så att eh i bästa fall så kanske det blir en 1500 eller strax över 1000 kvar. Och så väntar jag på arvet. Men vill ha den där kameran i alla fall eftersom myrar är det här också. Faktiskt. Eh jag får kämpa här bort för flugor och myggor och myror och alltihopa här. Och det är det är väg som går där och så är det jordgubbar här borta. Sen ja, det var ju väldigt varmt i solen där på söndagen men Jag ringde några gånger till min mormor där och hon skrek ju ganska bra och gjorde att hon skriker där plå i mitt öra min gamla mormor 90 år bara. Men sen på söndagen då fick jag var ju helt slut på det där tunga alltså. Men den här kameran blev 1100 då med minneskort. Och så där där dyra saker får vi inte köpa i fortsättningen men jag måste bara ha den här kameran alltså. Då ska vi ha ge lite myggar här? Samlade det svart på himlen och sen kom lite lätt regn där men sen kom väl solen tillbaks igen där. Ja i söndags så jag förresten då började jag köra flygplan där söderut redan redan vid 6 tiden alltså som garningar där alltså det gick inte ens en minut mellan flygplanen. Här har bara väldigt svagt en utflygning här men det är, det är inte så kraftigt alltså och så är det sandvägen bara. Eh koltrasten är sur, ne koltrasten har gul näbb här. Så varit en häst som gick förbi. Ja, vad ska man säga om dagen då? Så att eh, vi får bara lägga av med Music Web på Tomorrow där för det är ingen mening. Det ska ju läggas ner. Det kommer försvinna allting där. Jag har ju en lagring på din på 100 gigabyte där. Jag kan inte ta en till där så bränner vi Vi har det fucking David som kör i rullstolar och sånt. Det är ju så, det blir ju så. De kör inte för fort. Eh. Jag har min cykel nedanför här då ja. Eh. Har fått lite problem med smärta av värk här och så vidare, jag knappt kunna sova men det flyttar på sig går när jag pratar med mormor och sen gick det till skuldran så att armen var bättre i alla fall den här natten. Visst är stötvågsbehandling då för 700 kr, men det har jag inte råd med. Men jag ska ringa sjukhuset och se om man kan få massage på det här någonstans. Är vi skuldande. Sen var det ju ganska svart på himlen där, men det kom ju sol fram och tillbaks där, men idag då? det är då då. Ja, det är så ingen uppe i taket där. Men när mamma och hunden och flickan och flickan med pojken och sov en natt då natten mellan tisdag och onsdag och sen har han varit borta. Ja, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Bara borta. Och den där karln då, alltså hon med Bebbe som försvann för länge sen, den där karln då, var utländskt med en liten B&B. Med en svart Volvo förut. Eh, han bor ikvart i huset, fast han bor kanske på en trappa i någon mindre lägenhet så då slipper vi hans cigarettaska. Och ja, Men de här nya människorna har kanske åkt på semester då Och jag vet inte om, om hon har någon man eller liknande Men det mesta man eh, stirrar ut så ser man ju so Soppåsar och massa skit, det blir jobbigt det där Folk går om, omkring med sina soppåsar och sopsäcker och slänger i sophusen och ni vet det där Och en del lämnar utanför Och så kommer sopbilen Kåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkåkå <laughs> Sommar rinner det väg här alltså. Det har varit dåligt väder. Jag har haft A-landa jackan på mig också så kall kall vind har det varit. Men nu är det betydligt varmare. Nu prasslar det i löven här. Och här har vi suttit förut och hållt låda. Men nu får jag ingen fart på den gamla MP3 spelaren. Och den bara blinkar. Det var lite fel på nätrådion också på internetuppkopplingen, men det nu är det fungerande. Det är de föreningarna som använder internet för att komma ut på net på sändaren på Loviste. Men det fungerar nu igen. Ska jag be se. Ja, det tickar faktiskt. Ja just det, den här skruven här, den skulle bara trycka till höger faktiskt. Vad jag menar med rätt. Björkstasen här och har vi en kråka här. Björkstasen jagar en kråka faktiskt som sitter här i en gran här och stirrar. Nej, han försvann. Uh, ja, vi ska ta det lite lugnt här. Uh, duscha och tvätta håret va? Och sen, uh, ja vad var det sen jag gjorde? Ja, rostat bröd och... Ja, det var makaroner och köttbullar. Det behöver ju inte handla på ett tag nu. Och en fin kaffebryggare har jag nu splitt en ny. Och jag har en, en tebryggare bara i eh, studierummet där. Det är väldigt dålig luft i det lilla. Det är ju som två sovrum jag har och det ena sovrummet är studierum med riktigt dyrbara, riktigt stora mixrar och jag har en förstärkare 115 watt, clipsög talare och equalizer och, och mixrar och dyrbara grejer och och något med vinyler och cd-skivor och, och brända cd-skivor och 115 watt och så vidare. Men för att överleva flygplansbullret då så måste man helt enkelt skramla med massa musik hela dagarna. När när det kan man lägga på visst nivå där, men det blir ju värre när man har öppna fönster eller eller är i vardagsrummet och sitter på balkongen och sånt, då blir det ju värre. Ibland är de högt uppe och ibland så går de över tretoppen och ibland flög de över hustaket också på söndagen där. Så att jag håller lite koll på och folk på sig på gator och så vidare med sopsekker och och grannar som flyttar och håller på där. Och mor mormor skriker ju att det är ganska roligt. Och jag väntar på arvet också. Det finns ju en klinik i Tumba och Högbärsgatan 97 då som eventuellt kan fixa mina onda hälsborrar där med stötvaxbehandling för 700 kr då. Först är det röntgenundersökning och sen är det stötvågsbehandling i 5 minuter. Uppehåll 5-7 till dagar tillbaks. Behandling med stötvåg 5 minuter. Uppehåll 5-7 till dagar tillbaks igen. Behandling 5 minuter med stötvågsbehandling då. Mot det onda området som sätter far på cirkulationen då. Men vi ska se om vi kan få tag på en som kan massera mig här på Märsta sjukgymnastik. Jag glömde klockan också men det är väl inget panik. Så Sö söndagen då. Ja. Det var mycket att bära och släpa det där. Det står ju en barnvagn också innanför porten där. Den har stått ganska länge, jag kunde ha lånat den. Men det är bara skalet kvar. Och de en utländsk man och kvinna som släpa in massa möbler, skinnsoffor sen var det där tjockisen i huset som släpa in möbler också. För en skinska, en skinska eller som kör crossmotorcykel som inte är registrerad utan skyltar bakvarande får väl inte köra på all, på allmän väg då. Och inte köra på gatan om man inte har någon registreringsskyltar bakvarande. Får bara köra på in, inhägnat område. Om man har förstått saken rätt. Det är någon som stirrar på mig här till vänster. Nej. Nej, jag hörde sig inte. Ja, det är bra. Eh, men här skruvar det en joystick då har jag lärt mig här och jag tyckte jag läste manualen att det ska man dra till höger sen när man är klar. Nu ska vi bli en korrekt avslutning här. Jag vet inte vad vad jag ser där. Mm, kanske inte när batteriet, men det ska ju laddas i datorn det gör. Ja. Och sanda ängar här borta då. Och nu är det va ganska här när jag var förra gången så hade det var hade dem inte flyttat in så mycket, men nu har de flyttat in hela längan där. Jag har ju varit en jävla vikingaby här, det är något träsk också. Om vi tar den här dagen då från början va. Då tog jag mig ju ner till källaren ja. Och där ligger massa bråte efter den där som bodde uppe i taket med bebisen där. Nu har ju folk rensat det där. Någon massa kramdjur och sånt som folk har snott. Så att nu är det bara lite grann kvar. Folk har tagit de där kramdjuren och sånt som hon hade med bebisen där. Men jag har ju inte hört att de har bråkat någonting inte hon försvann i alla fall med sin bebbis då. Och han han bor längre ner i huset där, kanske på en trappa bara i någon mindre lägenhet. Han hade inte råd med hyran tydligen då. Men de står de står där, de står där alltid de med ja, och det var en gång de drog på musik. Och en gång hade de tv:n på också ganska högt till klockan 12 på natten faktiskt, men annars var det på den fronten var det i alla fall tyst. Kåltraste sjunger. Ska vi se, det är lite myggor som anfaller här. Jag får fäkta här. De ligger döda här. Det kommer en svag sol. Idag, ja. Jag ser ut med halencykeln då. Jag har ju två men den är trasig. Men det är skit. Det var ju rabatt på dem där så jag köpte två. En till Ceter på den tiden och märskt. Ja, här har vi en liten humla. Den fötter som rör på sig ens mygga i gelslagen. Nu ska vi se var jag var någonstans här, nere i källan ja. Det kommer en liten som suger på nappen och nappflaskan skolper. Och i skogen ligger det djupfrysta blöjor. Det är solhatt på. Solhatt på kan jag rapportera en liten flicka som satt i en barnvagn med solhatten på. Ja, vad ska man säga, flygplanerna ja, de kan vara hur som helst, de kan gå lågt för det är vansinnigt, och sen kan de gå högt upp som de knappt hörs sen kan de åka norrut och sen kan de komma tillbaka söderut Men idag var det just inga flygplan när jag var hemma va, jämfört med söndagen uh, Ska vi se här ja, det tickar på, ja. Skruven, joj, stickar en skruv, den ska man dra till höger sen. Det är en kåltrass som sjunger här. Och så är det Sandaväggen som jag tror blir TB-väggen sen. Jag tror att den går in till TB Kyrkby. Men så långt kommer vi ju inte här i armen här. Och vi går och flyttar på oss till skuldran där. Det finns något som heter kalkaxel. Kalkaxel. Eh myggorna ska få sig någon gång och någon gå till landfall här. Eh. Uh, ja, jag tog mig över då jag bron över Märstaån upp för backen och mötte ju en uh, militärhund kan man väl säga en en uh, Ja, vad heter det för någonting de där hundarna? Tjejen var ju civilklädd alltså med att visa benen där och pratade i mobiltelefon. Och hunden ville nosa hundtjänstenheten då från Försvarsmakten. Ibland har de sådana här speciella kläder på sig. Men det är en lurvig chefer. Ja... Jag kan säga att äh, flygplanen liksom... Äh, Vi flög lite grann längre söderut för att komma över till Upplandsbro kommun i dag. Någonstans vid Rosesberg slott kanske. Det här var en tillplattad mygga då. Gå till landfall här. Det är sörligt i örat. Det var en liten flicka med solat. Nu kan jag inte ha naken överkropp här för då kommer myggorna här. Det är små blommor som är vita. Men jag tyckte det är att ju längre söderut jag kom desto längre söderut åkte flygplanen. Sen var de någonstans över Oxsunda sjön och sen här borta så kom de väl nära på Allmungevägen va. Nästan där. Då kom de väl över Fy sjön, Fysingen söderut och över Hammarby kyrka. De, de ändrar alltså, de ändrar kurser och höjder och allting ibland som man blir vansinnig i. Annars brukar det vara inflygning här borta liksom, men nu störs vi inte av det i alla fall. Kråkorna tjafsar också där borta. Men flygplanen hördes väl i alla fall, ända till Vesbyskogen i alla fall. Lite myror här, eh, bofinken, då kommer solen tillbaks, faktiskt. Lite mygger, flugor också. De eh, kan okay, ju försöka bitas, då blir de tillplattade, det kan jag garantera. Eh, den här sitter bofinken Knut. Ska vi se här. Det är gröna blad på fälten också, men jag vet inte vad det är att de modla där backtest. Eh, ska vi se här. Åh, oh, nu kan jag so undan till box. Jag men kan inte ta naken överkloppen, då kommer jag, då blira biten. Ska vi se här, det det tickar på jag. Inte nytt det här. Nu ser jag ju, lasern lyser på displayen här. Det blir det väldigt svårt att se. Och jag får fäcka lite grann med den här dammtrasen här. Nästa gång det blir dåligt väder så så måste jag slänga ut alla mattorna på balkongen och sen dammsuga av och sen ta en blö, fuktad vileda borste och gnugga. Sen skaka alla mattorna på balkongen och så in med dem. Och så dammsuga på balkongretandet helt då. Det börjar bli lite dammtussar och sånt och brösmulor och sånt men men det tar vi när det blir dåligt väder nästa gång. Och har ju varit dåligt väder här. Och det är kalls kalla norrliga vindar alltså. Det var väldigt kalla, kyliga, friska vindar förut alltså, jag har haft arlanda jackan på med oss. Men nu är det en allan, annan luft här. Och cykeln står nedan så här. Kängorna är ihålig. Jag har ett par andra som är vattentäta, men de här eh, döver inte när det är blött ute. Det var en kråka. Ja, man kan säga att jag är då vid Väsby skogen där, ja. Väsby skogen. Vad vad jag säger någonstans då. Och så tänker jag efter här. Ja, det är väl alla många vägen går i där va. Är det är Skelby som ligger där kanske där och sen kommer jag till eh, Södervik och Vikskolan och det där Södervikskolan och Vikskolan och Södervikskolan. Ser väl ser väl kommer väl till Fresta va. Det är väl Fresta som ligger på andra sidan så jag tror det heter Fresta. Fre Fresta kyrkan. Eh vi har sett kor då. Det är det, det är det bofinken som håller på här. Ålmu ja, nge vägen det får jag ta på hemvägen om jag, om jag, om jag tar samma väg eller via Hammarby kyrka där. Man körar jag såg. Jag måste, ja det är Vallentuna vägen ju. Ja. Kona, kona jag såg där efter Södervik skolan där va. Det är ju Det all det är Vallentuna vägen. Och de korna har vi sett då. Och sen har vi kommit här i Sanda ängar. Så är det koserna här Sanda ängar då. Och det är ju precis samma kor som är stäng i dalen. Och jag vet ju inte var de här korna kommer från Steningedalen. Nu ska vi ska ju tillbaks till Ansgarshagar också titta om de här korna kommit ut där. Man vet inte var korna kommer ifrån, från vilken gård. Men det här är ju samma kossor alltså. Highland kettle då, samma kor som från Steningedalen. De är ju där på vintern 120 kor, sen sprids de ut då. Så att det skulle ju kunna vara kossor från Steningedalen faktiskt. Men det är svårt att avgöra för att de ser ju de ser ju likadant ut nästan som de man ser i vinterförvaret och det där några är svarta och så vidare. Men jag kan inte säga exakt om det kom och om de kommer ifrån. Vi singa uppgifter på det och det är en bofink som håller på här. Den närsynta bofinken knut. Och eh i i militärskogen då, Rosesbergskogen då så var det fuktigt då med dagg. Jag tror att det var två två dagar efter varann så eller två nätter efter varann så har det varit kraftig dimma. Och det är ganska kyligt också på nätterna. Så på morgnarna känner man att det är kallt i luften och så. Det är alltid luften helt enkelt och kyligt. Det är små vita blommor, små små vita blommor här. Det är ju ganska välfyllt i i, i frisen och kylen måste jag säga. Man är ju matt hungrig något ja och sen Hade jag med mig då Nationell idag, men det är ju lite tokigt här, det är ju tio, nummer 10 i maj månad som handlar om EU-valet va? Och det har ju varit. Och det kommer ta lång tid innan jag blir av med alla tidningar. Det känns lite inaktuellt också men Det var väl cirka tiotal brevlådor här vid, vid Bollstarnäs strand. Som fick Nationell idag. Och sen den där skåpbilen som det står hållplats underhåll på som jag såg i Steninge också en gång. De åker runt och servar busshållplatser va? Med tidtabell eller något där. Du vet det där. De sköter busshållplatser och sånt. Lite moln här med att friska på i, i bladen men det är ju inte iskalla vindar precis. Sydliga vindar tror jag. Ute från Arlanda hörs bara svagt där. Det kommer i alla fall inte in några inflygningar inte och det kommer ingen helikopter och inga propellerplan. Eh någon på cykel där som är inte är vred på huvudet i höger. Men jag hörs väl in, jag hörs väl inte. Det knäppte knetet också men det kan vi inte hjälpa. Eh myggorna ska vi platta till här och försöka se på någonting här. Jag kan inte ha lagen över kropp dig går inte. För då blir jag ju helt Man kan väl ha den här ganska långt ifrån käften alltså ut, utan att ja men ändå hörs det. Jag får väl sitta här och hålla låda här. Jag vet inte vad klockan är heller vet jag men men för det gländ ju. Jag, jag läcker ska komma i mina gamla ess i som i byxsel i alla fall storlek 58 här. Och eh om jag tänger kan man lite ha när det regnar och det blött ute. Myggen är ganska hungrig kan jag säga faktiskt men de kan ju bita på mina ben eller mina byxor här och och tängeln också det gör ju ingenting. Där kan de ju sitta. Det får ju inte de får ju inte is någonting där. Får ju röra på armen också hela tiden här. Det var ju al mindre då. Jag har varit flyttat in här i det här husen. Det hade dem inte gjort förra året. Oj oj. Det är nån buskar där borta vid sandaväggen som alldeles gula. Det är sandaväggen va? Hon säljer jordgubbar en mygga mindre då. K-trassen är ganska upprörd, han är en gul näbb. Och det var nån på en cykel som inte stirrade till vänster. Jag vet inte vad som har hänt med, med axeln eller nåt liknande här. Vad jag har jag fått för fel? Jag får prata med sjukgymnastiken där och om de kan göra någonting åt det här med någon massage. Jag har inte råd att slösa bort några pengar nu det kan jag garantera. Några såna dyra saker som den här kameran för 1100 men på andra sidan eh det är 2 gigabytes minneskort också och för den här lilla skitkameran från Kina så finns ett minneskort också ett sån här SD-kort som det heter då med 1 gigabyte så inbyggt också så det är 2 megabyte vattentät USB-kabel. Eh så här rem, rem som man håller med nu vet med handen där för greppet. Liten veger knappt nåting. Kan köra med laddbara batterier. Och eh äh, inbyggt minne 32 megabyte. Minneskort 2 gigabyte så är 1 gigabyte till här. Och eh lite när vatten tät. Och, uh, och, och uh, man kan filma under vatten om det regnar då. Så att jag tänkte till exempel sitta med på ett ställe och filma tåg kanske. Och uh, jag blir lite biten här då filma koser och hästar och bondgårdar och lite annat. Det är kul faktiskt. Men jag har ingen riktig filmkamera eller fotokamera har jag ju inte änus. Den här pyttelilla som kostar 200 kronor blir ju inte speciellt bra bilder på. Sedan säljer de en Nokia mobiltelefon med kontantkort Telia Refill på Ica för 199 kronor. Men man kan säga 200. Sedan för en 300-400 kronor finns ju kontantkorttelefon med, med, med kamera då som man kan ta bilder på. Men blir det verkligen någon bra kvalitet då? Jag såg igen som hade tagit sig över spåren där fast han kanske inte fick. Och tagar bilder på fotosexentåget från Gävle där plötsligt ett annat tåg som var lastat med betongslipers. Och det var alltså de där långtrådarna som kom när jag, när jag såg det och och de lastade på där. Men det var inga vagnar då, men det var alltså betongslipers då till banverket då. Nu såg jag inte han till någon personal, men de sitter inne i det där huset där. Och där inne finns ju både kylskåp och mikro och ugn och grejer så att förallt från Gävle kan få is lite mat där. Och sen är det någon form utav apparater där det är 17 stycken pumpstationer då som pumpar ner det här i, i de där rör ut till Alanda då. Jag kommer inte ihåg det är flera kilometer. Men först så gör det med ett litet prov och testa på en vagn och ser om vad det är för kvalitet helt enkelt så att det inte det några fel på fotogenet. Så tar det tar alltså 3 timmar och lossa 17 vagnar varje vagn är kopplat till en här slang då. Och så har de där inne kan de titta på de med de mätare för varje station då. Innan de ser att att varje vagn är helt tömd. Hade personalen sett tal om så hade de kanske blivit förvånade. Några som kommer från Norland där de kommer ju till en två tåg varje dag då. Och fatta saken ur det. Men han hade vi inte tillstått när man har gått över driftsspåren också alltså. Hade han tur att ingen såg honom. Men jag går aldrig över där när det när det är folk där, då jag går över längre bort. Men då har man ju AC-boxar på sig och och så där eller kanske regnjacka från trafiker. Men då var ingen som ser mig. Men han hade nog ingen spårbe spårbehörighet inte så att det var lite tokigt att honom att gå över där. Han kunde ha stått på andra sidan järnvägen och tagit tagit bilder. Men det var det var så betong betongslipers då helt enkelt eh till banverket som var de där grå så låg på lastpallar i plast det var betongslipers till banverket Så att nu kan vi lägga ner det där med Music Web Town då faktiskt och hålla på att skapa konto och skicka upp där Det är ganska ganska unikt med Music Web Town därför att det blir alltså streamat helt enkelt Eh alltså det spelas upp automatiskt i spellista på 200 MP3-låtar och 10 GB på varje konto liksom. Det blir en jävla massa tema musik där. Men nu det 1 juli är det slut. 1 juli är det slut. Eh då är det slut så att vi får ju ja bränna och så vidare DVD-skivor och ja. Eh ska vi se, det blir kanske biten där också. Jag vet inte riktigt. Jag fan lägger lite plast över där så att det inte kan bita mig genom strumpan där faktiskt. Håller lite koll här. Jag blödde lite gammalt faktiskt så jag blev lite biten där. Jag ser det inte vad det är och där. Men jag biter mig då på armen här faktiskt. Eh så det klia sitter överallt här. Jag hörde på Thomas Ledin också faktiskt. Eh han försökte i början där. Jag satsade på någon karriär i England där, men det gick åt helvet. Den där gubben åkte in på kåken. Och eh, så var han hos en kompis i den där managen där och eh, rätt varann så ringde det på dörren. Det var Ossie Osborn som ville att de skulle hänga med och festa. Det är ganska frästligt att Thomas Ledin har varit på party med Ossie Osborn. Men han kan ju inte vara någon ungdom, Thomas Ledin. Eftersom han var 42 år, 92. Jag är gammal ekorr nu, jag måste närma mig 60 nästan alltså. Det prasslar inte grann här och jag blev lite biten här tror jag av en mygga här. Blod och allting har kommit här också nu. Myglar det är också. Så att det var inte många tidningar som kom ut i de här brevlådorna vinter. Den slutade vara en brevlåda låset åkte upp där. Eh låset åkte upp, ni kan inte jag hjälpa. Men skit samma, det var några stycken som jag blev av med i alla fall. Får lämna lite rapport till Bavra. Till plattad mygga där. Jag skulle dem inte bita mig inte, det ska jag säga dig. Eh. Äh. Eh, äh, ja, du kan ju bita mig i huvudet också faktiskt. Det är väl liljekonvaljeblad inte det? De här vita blommorna som är här. Åh det är lill liljekonvaljblad ja. Det är liljekonvalje blommor. Åh jag kan ju inte se några blåbär bara. Är det blåbärsris? Det finns ju inga blåbär. Ja där har vi kartan ja. Titta. Åh ja. det blir några blåbär i år. Ja vi får se. Om det blir några blåbär i år. Eh ja. Så det är Sanda ängar det här. Då. Och det är några buskar som är alldeles gula där borta och det måste ju vara frästa på andra sidan, det är det inte det? Det måste det ju vara. Dörrset och sätta tåret har jag gjort. Makaroner och köttbullar. Så att vi behöver inte handla någonting nu, det är ganska fullproppat i frysen måste jag säga och den är avfrostad. Kylskåpet är ganska mycket i också. Men det stod det i tidningen att det varit dåligt veder i Sverige i flera veckor alltså. Det är dåligt väder helt enkelt och framförallt väldigt kalla vindar och så vidare och inga inga höga temperaturer. Faktiskt. Jag togade folk fast det var sommar då de har ju pälsfoder på kragen. Men nu är det en annan temperatur och luft ute, det kan man säga. Även fast jag kanske sitter i skuggan så så är det ändå mer behagligare. Det är lite lätt bris här men det är ju inte det är ju inte iskalla vindar precis från Nordkalotten här. Det är lite mörkt där men det är ingen ingen fara alltså. Har jag lite knölar här efter myggorna som jag biter mig här. Oj, oj. Ja, det blöder också. De bet mig här. De var på strumpan också, klias det faktiskt. Det är väl rätt var det klias. Ja, och det var en liten flicka som satt med solhatt i en barnvagn där. Vi ska se om de kommer igen, då får jag vara snabb här. Men eh, det får räcka med arbete idag då. De här tidningar som åkte ner brevlåderna. Då ska vi prenumerera på den här nationella idag från nästa pension så kommer den ja i juli då. En 3-3 månaders period där för eh, 145 kr, 3 månader i taget. Eh uh, så att uh, och, ja, nästa års grupp pensionen ska sjunka lite grann där vi får vi se. Eh får se, det går nog ner från 10463 till kanske till bara till 10000. Nu sjunker ni lite. Eh uta värdet där, ni vet det där. Kommer propellerplan här också det var på tiden, men eh jag kan inte verkligen se eller höra någon helikopter här över huvudet kommer då. Fick jag nu eh och där blir jag biten faktiskt och dock... jag får ju sätta, jag har inga plåster va. Ja. Så jag väntar på arvet också, så har mormor och mormor har gapat och skriket i telefonluren på mig faktiskt gör att det... Jag tycker det är märkligt i alla fall att Karl uppe i taket inte, inte är borta, utan han är kvar i huset men han bor i någon mindre lägenhet, eh, kanske på första trappan. Han åkte aldrig hissa med den där matpåsen från Ica, men den där tjejen har han förlorat med bebisen då. Hon har stuckit för en månad sedan kanske och försvunnit då. Sen har han ju två flickor, döttrar också då, utländskt. Som var på besök en gång för förra sommaren uppe i taket där, men inte nu då. Som bor hos sin mamma. Så att han har ju förlorat två stycken kvinnor och tre barn, och så får han betala för det också. Får se om han skaffar en ny tjej. Jag tyckte också den där lilla BMWn är så liten så det får inte plats någon barnvagn i den. Men han kanske inte vill ha någon tjej. Det är någon utländsk kar som börjar röka, men jag slipper hans aska i alla fall på fönsterbläcket. Det är ganska svag utflygning där tyvärr. Ja värre kunde man ju höra faktiskt. Men det är skönt i Vallsta nu då. Och steninge när de flyger så långt söderut. Istället för att komma över Rosersbergs skogen då så att när jag kommer hem sen är det ganska tyst och lugnt. Det är bra när de åker så här långt söderut faktiskt. Mycket bra. Det är perfekt. Därför att när jag kommer hem sen när jag kommer hem sen då är det lugnt och tyst. Nu åker de nämligen rakt ner långt ner här nere och sen går de över det med till andra sidan. Det är väldigt skönt faktiskt att de gör så. Och det är viktigt att, att det är långt och tyst med flygplan där jag bor. Eh, det tickar på det bra här. Skulle vi helst kan man köra till höger sen då. Jag vet okej gjorde sist där. Det var ju väldigt svårt. Man kan inte se någonting i i i Det är starkt solsken här. Men myrarna gör ingenting. Men det är väldigt mycket mygg här. Och jag sitter i eh, en liten backe här innan skogen börjar och jag kan ju inte lämna cykeln alls utan jag får ju sitta så här. Och eh, Man kan säga att man kan komma ner hit till Balsanes strand som ligger i Skön Norviken då. Eh Balsanes skolan och förskolan och det är en liten badplats där för barnen. Ja eller för alla i Skön Norviken då. Sen kan man alltså ta sig över till andra sidan då och där är en mycket besvärlig stig med både besvärliga trädrötter och stenar, men tyvärr så måste man över den där stigen då. Och in där skogen så är det väldigt mycket rådjur där som snurrar runt. Sen kommer man in på en sån här travebana där för hästar. Men jag tror varken man får gå eller cykla eller dra en cykel eller barnvagnar och så. Men det var en kusk där som hejade på mig i alla fall. Sen är det väl Ja vad hette bondgården med alla hästarna där. Och sen kommer man väl ut på den här Är det Sandavägen eller Tebuvägen då? Så man måste ut på en liten bit där. Så mitt emot där hur de på med på men och med när grevskop i vattnet där men det är en gammal sjö som har varit en gång i tiden det stod om det i tidningen. Men jag tyckte att det, att det låg att det låg i Tbe kommun eller låg det inte det eller var det upplandsvesby där? Nä nära stora Alby alltså. Fonneboda heter det va. Bussen går ju fram till Fonneboda där från Upplandsvesby och så ligger stora Alby där borta med alla hästarna och det är den kände stig hos Johansson som har sila hästa där. Och där var en mygga som inte var tillräckligt snabb där faktiskt. Må bite mig lite på några ställen här nu. Görmväcket där. Blodigt är det. Där har vi också varit. Och det är ju Sandavägen va och den går ju förbi där då. Men det blir ju TB-vägen va. Det är väl den som går in till EB-kyrka helt enkelt här. Det här fortsätter då från Sandavägen, här blir det en TB-vägen och går ända in i TB Kyrkby om jag har för mig det rätt. Faktiskt. Så det här var ju Norrårsleden också. Jag har tydligen rispat armen lite grann här. Lite rött har det blivit. Så det här är Sandavägen som blir TB-vägen och den går ända in i TB Kyrkby. Men dit ska vi absolut inte. Men man kan alltså ta sig över till andra sidan Norrviken och komma ut där på på vägen igen och sen är det en cykelbana då. Och ha Hagby 3 och har het och komma in i, ner ner till ja till Tbe va. Ensta Vising och där och och ner mot Tibble och ner mot Ränninge skön och sånt men men det är inte läge för det för att jag har för mycket verk i den här axeln eller vad det är som verkar i den här Så att eh, det är väldigt besvärligt med den här värken här. Jag vet inte vad som har hänt riktigt. Jag flyttar på så här. Till skuldran igår i alla fall så att natten var faktiskt ganska lugn. Jag inte sover så bra på grund av att jag har värken för lite i armen där. Men det är någonting som är fel i alla fall. Men jag måste prata med en, en, en sjukgymnast då där. Så att jag får vifta lite grann men jag eh, trasar helt tänker jag här då. Och eh, vi kan se om man kan klämma till någon. Platta till dem lite grann. En liten pojke som cyklar med cykelhjälm. Det är helt rätt, små pojkar ska ha hjälm på huvudet. Vi kan se om man kan... Eh, jag vill inte få in dem i örat nämligen, myggen och här. Obama hade ju problem med... Han stod väl på en trappa där vid det vita huset där. Så kom det en, en fluga som var irriterande. Så att han... Eh, platta till den där flugan helt enkelt. Med den kylliga kommentaren... I got the sucker. <laughs> ja. Såg jag såg på Folkfronten klistermärken ut med pakket stod det. Och jag tycker inte att man ska använda såna uttryck och bara försöka bli seriös. Det är ingen som väljer ett sånt parti till kom till kommunerna i Sverige som skandalerar ut med pakket. Det är det det det det är för fel budskap. Och jag grubblar på hur det var med den där tårtan i år. Jag sa också någon dokumentär om Herman Göring också. Han, var ju, han hade ju en svensk kvinna, Karin, där. Hon lämnade ju sin man. Hon var väldigt, väldigt vacker var hon, den där Karin. Mycket vacker och hon fick en sjukdom sedan hon dog. Han byggde ju upp den där Karin-hall och allt, allt blev ju förstört utav de allierade sedan. Jag får ha lite koll här på myggorna. Man har redan bitat ordentligt på armarna här satte upp stått på det belds slödna det och blod ut gitetser. Eh, det kliar så här. Nu har jag jobbat tår till dag då med och lägga ner de där vid brevlådorna. Det var bara 10-tal tidningar så att det gick ju rätt så snabbt. Buss hållplats underhåll. Vad sa man som jag såg i steningen? Och det är väl en buss som kommer där. Åh ja, det går en buss där. Jag vet inte om det var det för bussen går där riktigt. Går det går inte bussar mellan Upplandsväsby och Teby. Nej, jag kommer inte hon är fan sen skylt där borta nere vid nedanför Gudbevägen där. Eh du vet, ja där jag vad är bussarna gick till nu då? Var det var det till Teby? Det går väl bussar mellan Upplandsväsby och Teby va? Och Teby kyrkby och vad det nu är. När det var i TB Kyrkby kom det ju bussar från Danderyd. Nu kan man ju kolla på netet och alltihopa där. Bussar och... Ja, man kan söka och ni vet inte. Sen, ni vet ju inte vad som händer med Rinderheim och så vidare. Men de har ju haft sitt möte i alla fall då. Demokratiska allianser. De ska skriva stadgar. Och sen var de andra typer som har... Har något konstigt här. Utan prickar då. Sverige behöver ett nytt parti. Punkt nu. Postbox på... Frejgatan, alltså brev jag där Utan telefonnummer, jag vet inte visst den ligger bakom det där Och det är inte alla som vill lämna ut sina personnummer heller Så jag medverkar inte till det Och det var likgrann med folkfronten också, jag kan inte heller hjälpa dem med att lämna ut mitt personnummer Men det står där att personnummer ska bara visas för notarius publicus Och så ska man kont kontrollera också att de där personerna verkligen finns Och vi ska till genom skogen men där ska vi absolut inte gå på. Vi ska få oss ja kexar och en knappt och saftflaska. Knappt och saft kvar i saftflaskan. Ja det besvärliga det är det som inte migger som biter med sig. Jag har blöder och blöder. Och jag sitter i i i en liten backe här. och vi kan inte komma någon längre heller. Jag får matattackspetter både här förut. Vet du är tred Oh. Nu är fågelmaten slut som jag köpte på överskållsbolaget och Ica har ingenting. Så nu får ju fåglarna klara sig själva. Hur ska det gå? Det var ju en dag jag var faktiskt helt naken och hade knappt vaknat. Så satt en kaja på parabola antennen och stirrade på mig. Och det var ju en dag också som Hacke Axbett kom på vår gård och hittade en smörgås. Han smörjde kråset helt enkelt. Jag vet inte hur man ska lägga. Nu fick jag verk i skulden istället och myg myggen har biter mig här så jag har både bälder och, och ö, blod. Och Harley fucking Davidson. Vet inte hur många som ska dö i år i, på motorcyklar alltså. Det är väl en gran eller ovanför huvudet på mig här. Jag har inga tider att passa. Vi hörde inga flygplan heller, det är bara sandaväggen som stör. Koltrasten försvann också. Jag har väl sett det här trådjur i alla fall, ja. Nära Oxundasjön där, på något fält. Det var väl en toppsvipa jag såg, jag tycker jag hör ett propellerplan också. Här är det bölder så blöder det kanske efter my myggarna, jag vet inte om jag hörs. Det är en ny mp3-spelare i alla fall då. Det är så starkt. Nu ser jag att det tickar. Nu tickar jag på. Skruva ner en joystick och den ska man dra till höger. Jag tycker jag verkligen att flytta på sig till skuldran faktiskt, ni sitter tillbaka i skuldran här. Byggen är ju hemska här i de bitarna. Här är skogen. De sandiga ängar här, det är ett träsk här. Det var en gammal vikingaby. Och jag vill bara få ämme och se dig skiva. Väckt just. Jag drar med en liten. Hon kanske suger på nappen, men nappflaskan skölper. Och solhatten och djupfrysta blöjor i skogen. Så de förra uppe i taket där glömde kartonger med, med kramdjur och allting. Det slängde de nya ut och de nya sov ju bara en natt. Sen var de borta. Och de har ju inte ändrat namnen heller. Men det står ju två svenska namn och ett utländskt där, men det stämmer ju inte heller. Och Carl, hon med bebisen, försvann. Och han som bodde uppe i taket, han bor kanske på en trappa inom mindre legenhet utan tjej. Så att man blir inte störd utan någon bebis slänger upp i taket. Det blev via hela vintern nämligen. Det var det roligt? Bhöker roligt. Otroligt roligt var det. Och det roligaste utav allting, det var det att bebisen börjar skrika. Eh, uh, precis. När jag var så slut efter alla flygplan och allting och då måste man lyssna på en massa skram skrämmlig musik hela dagen. Och precis när man vill komma ner i sängen och kanske lyssna lite på repliken på studio 1 och sen uh, switch över till eh uh, uh, BBC. Då började jag granna uppe på taket. Eh uh, ja, det blev alltså uh, det blev alltså jordbävning och bebisen började skrika. Men nu är det slut på det i alla fall. Massa skrammel uppe på taket och skit och bebis som gällt skriker. Som uh, hon har försvunnit då. Och han har flyttat ner till en mindre lägenhet i huset. Så jag blir lite störd nu. Men det var någon som skrek på gården kanske någon, någon natt där, det kanske det var. Jag måste inte hålla den med mikrofonen för nära käften heller. My myggen har bitat mig här lite grann på armarna här, är det är ganska roligt. Det har blivit lite bölder och det blöder då. Jag fick lite blod på byxan också men det torkar väl in. Ja, vad ska man prata om nu då? Det är väl bra att de flyger så här långt söderut för att då håller de käften när jag där där jag bor så att säga. Man är ju har ju schefat sig ända ner till Sandaängar där. Här ända ner till Sandaängar alltså, det är inte långt kvar till sjön Norviken här. Men jag får sitta här och hålla lite låda här. Jag har ingen aning om vad klockan är men det skiter vi i. Det är i alla fall sommar i Sverige då 2009 och efter flera veckor med dåligt väder var framförallt väldigt svalt och väldigt friska, kyliga, alltså verkligen verkligen kalla vindar, nordliga vindar alltså. Jag har haft Arlandexpress jackan på mig alltså. Det är ju inte klokt. Men menar nu är det betydligt varmare. Eh äh, än än tidigare. Så hela veckan ska det bli fint här nu då. Men de åker väldigt långt söderut idag faktiskt, men det är bra det. Då då är det, då är det tystare hemma. Man kan se att de åker inte över Rosersbergskogen över Stenningeviken va, utan de åker rakt ner. Ja, över självfisingen och liknande och sen ja. Över vad blir det? Över stora Väsbyn och liknande där. Jag såg en kvinna som drog en sån här bagagevagn med en resväska och skulle åka med bussen. Ja. Och Stora Vesby ska ju bygga där vi väckade äng där, något hus där. De som bor där blir förbannade på det. Oxunda äng ska ju bygga 60 villor och Folkparken i handeln Apea byggt och bygger bostadsrätter. Och det var ju en invandrare då som har betalat 900.000 kr för sin lägenhet då och har i två år har han ju tittat på en fin utsikt där mot en skog då. Och nu bygger PA ett höghus till då med 36 meter bort bara eller med 36 lägenheter alltså så att hans utsikt är helt förstörd. Och så ska han istället för att titta på en skog då så får han stirra in i ett annat hus då och och så får han ju insyn också i sin lägenhet. Alls föräldrar bodde i sin lägenhet och de får ju sin utsikt förstörd och sen får de också insyn i sin lägenhet då ja. Så att de är väldigt besvikna också och de har försökt protestera mot det här nu men det går inte att inte att ändra på. De känner sig lurade. De ville inte ha något höghus på platsen där. De de har ju sett en skog helt enkelt va, men nu får de ett höghus alls in på sig då. Men det är ju så i Stockholm de så klämma in så mycket hus som möjligt på på marken då så får de väl gå ut i skogen istället om de om de vill uppleva skogen. Och man vill ju inte flytta till en annan kommun för att få uppleva vill man komma ner till Sjön Norrviken är det bara att ta sig hit va men det kan man ju inte göra varje dag. Det var till platta mygga igen då. Och vad som händer i Ron ja det är hemskt. Det var en snygg tjej här som blev elskjuten och jag reagerade på att man ser ju då kvinnor som inte har några slöjor utan man får se håret då, det är ju tydligen tillåtet. Jag trodde att de skulle dölja håret då men den här tjejen som blev elskjuten till exempel, hon hade ju ingen slöja för sitt hår. Och likadant annat man har sett. Det var såhär motorcykelpoliser då som Det blev ju tumult va. Och en polis med motorsykkel blev liksom övergiven utan sina kollegor då som flödde. Och sen var hon på att knuffa pansmotorsykkel liksom. Man såg verkligen hur hur hur rädd han levde liksom att skulle han eh... skulle de ge sig på honom till exempel så skulle han ju inte ha en chans han skulle bli lynchad eftersom de är så många av de här motdemonstranterna. Men det är väl en maktkamp helt enkelt. Det är som en man lyfter på ett lock där på en kastrull som håller på att koka. Se här. Må med lite överallt här myggen har nämligen. Kommer upp i ansiktet också här. Men det gäller att vara snabb och plana till dem ordentligt här. Det är väl måndag den 22 juni 2009 ja. Jag får i alla fall någonting över i alla fall jag ska leva på tills nästa pension här. Men jag ville bara ha den där kameran faktiskt. Jag måste bara ha den. Det kom en liten fin faktura från Olle Bodström också. Han är ju kassör i Stockholmsnära och det förenig och fakturan var på 468 kr och ska betalas den 20 juli. Sen betalas när nästa pension har kommit runt den 18 eller någonting där. Så det är en ganska liten riktning från närvden förenigen den här gången. Förra gången så försång ju först 1000 kr. Och 917 kronor nästa gång. Jag fick dela upp det. Men nu var det bara 468 kronor. Och vi har ju alltså inga som helst nattsälningar. För Ege och Lindberg är inte bra. Så att det, det blir nog inga mer nattsälningar nu. Han orkar nog inte med det. Så det kan du nog glömma. Faktiskt. Nu har verken flyttat sig till skulden här bak. Var det inte roligt att ha ont i armen heller? Och flytta sig mellan verkligen flytta sig mellan armen eller armmusklerna och skuldergörna där bak. Ja, nu blir det biten i händerna också faktiskt där. Nu är det bara Sandvägen som stör lite grann. Det är inga inga flygplan faktiskt, men de kör väldigt långt söderut idag. Där hade de hade dem bakom ryggen där faktiskt. Och så vi kommer att komma på inflygning här över Norrviken och så vidare blir kan till låta speciellt roligt. Eh, uh, jo. Oh. Myror ser jag, men de plågar mig inte. Det klia lite grann här. Och du är också. Det blir till ett mer samarbete kan man säga, men det har varit dåligt i flera veckor. Och eh, det har varit väldigt svalt helt enkelt, ingen värme. Kall, blåsigt, mycket blåsigt. Och kalla, nordliga, friska vindar så att man har haft arlandajackan på sig liksom. Men nu är det mera sommarvärme då, stabiliserat. Och den här veckan blir fin. Det är ju väldigt tråkigt det för att man eh, måste ju ställa in då de som har såna här uteställen och nöjesevenemang och sånt, eh, ja. Det börjar regna helt tänker jag och så vidare. Eh ja. Det var hally fucking Davidsson där. Så jag går kora beta här då. Då tror jag att jag ska tillbaks via eh Hammarby Hammarby kyrka där då får jag se konan vid Almgång i vägen.